Hilda gaudenean, ez gaude. Biziri gaudenean, bagaude. Betiko hilzen gara. Noiz arte ordea. Noiz azten gara itzen, Hiltzeari buruzko galderak gogoetak edo burutazioak bildu ditu usue albert idazleak hili izeneko liburuan. araiz mezanzaren ilustrazioekin osatutako lana da eta lan berezionetaz mintzatu gara usue alber direkin egiten. Aldur. Bai hiltzearen ideiaren inguruan jositako liburu bat da. Apatzen genuen behin berriz prozesuan ez hiltzea badela zuzenean e, pentsatu ezin den zerbait, e, inguratzen den ideia bat aproximazioz bakarrik pentsaada daitekeena eta saiatu gara, bai jolasaren irudimenaren e, absurduaren galdera filosofikoen, ilustrazioen e, fikziozko bipertsononaaren e, bata, aur bat eta bestea bere panpina. Pero in arteko dialogoen bitartez, ba, ideia hori hainbat ertzetatik e, inguratzen, ez? Hiltzeaz e, pentsatzen dugunean ie egiten digu beti zerbaitek eta liburua bada, ba ie egin berduenari egiten utzi baina ertza differente tate inguratzeko ariketa bat. Liburuaren egiturari daukienez ez baita outra e, horriz horri ideia bat, kontzeptu bat, galdera bat aurkituko baitugu. Bai, galdera bat edo galdera multzo bat. Bueno, hain bateratako e, testutxoak badaude, batetik galdera edo bai eztapen solteak, bestetik galdera multzoak, hai, adibidez, ba unibertsorekin lotuak batzuk, e, naturarekin lotuak beste batzuk, e, badaude poemaerako testuak, badaude kaligramak hitz eginiko e, irudiak, badaude dialogo laburrak, e, Bueno, protagonistaren eta panpiaren artekoak, edo bi-kontzientziaren artekoak, edo kontzientzia bat, eta edo burru eretik sortu daitezken bi-kontzientzia ez, gure urruarekin izaten ditugu elkarrizketak batzuetan eta ilustrazioak. Eta etengabe e, bai panpiak, bai protagonistak beraien begiradek gorputz jarrerek ere esaten dute asko aldatzen dira, batzuetan buruz bera daude, buruz bera ari dira pentsatzen, Beste batzuetan erortzear daude, beste batzuetan sosegatuta daude, beste batzuetan iaia daude inerte. E, bueno, bada, toki eta elduleku e, liburuaren margen diferentetatik ere e, gaia abordatu nahi bat. Jai horretik hildanen Denok hiltzen gara, baina ez gara denok jaiotzen hausue alberdiren adriazpen hauekin geratzen gara eta hiakine berekin egin daku elkarrizketa usoki gaur arratsaldean, gaur zeberri saioan entzuteko aukera duzuela. Aite eta guak hiltatzea dagoela eta hiltzea flotatzea balitz zabaltzea ihiltzea askatzea abiatzea pausatzea lambrotzea eskutatzea harritzea asmatzea ulertzea jakitea Batzea Desagertzea Jaiotzea Itzultzea balit hiltzea Etaite sili Egin kilikili